أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأنا أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعده Gjithë vlerë dà falënderim i takon Allahut te bare ke u te ala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm për i ti falja dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatut selamut për shëndojtit e Zotit të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mishoktë ti besnikë mbi familjen e ti të ndarshme mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët të se të njeki në rrugën e Muhammedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar gjemë më të litë të ndëruar të pranërishëm dhe të të vazhdojmë e rejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu që të ndajmë disa minuta para khutbës e gjumas që fletojmë nga libri Zotit dhe nga fjalët e pengamberit tonë sallallahu aleyhi vësallem jemi në një koë Që pengamberi jonë sallallahu alaihi sallem Qëru fliste shokve të ti Për ata të cilët Do të vinë prej muslimanve Mo vonë Shpesharë në hadithet e pengamberi sallallahu alaihi sallem Dëgjojmë tërheqet të vëmendjes Alarnë ngritit të rëzikut e kështë mëra Dhe cila është ajo kohët cila e përfshin Hadithi pengamberi sallallahu alaihi sallem Askush nuk e di Mirë po njeri ju jeton me علامهte dhe jeton me shenja. Ande Allahu xhejelalul Gjell kur'ani përmendi kur e përmendi qiametin faqad jaa ashraatuha. Kur e pyetën Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem për qiametin, kur bën qiameti, Allahu xhejelal tha tregoj ose ti së di ata. Dhe as kush nuk po Gjellalu, allah, shto, e din kur bëhet qiameti. Mirpo Allahu xhejelal tha kështu faqad jaa ashraatuha. Kan ardh shenjat e qiametit pra besimtari i mar para sy shenjat i mar para sy fakte të cilat nuk janë nuk janë që tregojn 100% mirë po është afru diçka sikur që njeriu punon me shenja ne ve shohim në kohën tonë degradime devijime lajthitje dhe humbje të shumta shohim njerëz të cilët diskutojn por për, për madhrinë e Zotit diskutojn për Zotin vet Jellejalalu Padije, diskutojnë pa pas asë një fardije dhe mundohen në përmjet fuqive të cilat i kanë me të regu e se Allah u kështu, e Zot i kështu e Allah u në ruajt nga, nga devijimet e tëre gjithashtu shohim njërës të degraduar në moral shohim njërës të humbur në moral shohim njërës të cilat me gjdo mundësi me gjdo afësi shikojnë të devijoj njërzit në moral Dhe kjo duke e propagandu zhveshjen, duke e propagandu e dhe vijimin, duke e propagandu e kunder formimi të familjes e kështu më radhë. Dhe kitë kjo qëfar të, të regon, të regon ashtë ka na e ka të regu pe nga beri jonë sallallahu aleyhi sallem, se para kja me e titë do të ketë gudzim të madhë me folë për Zotin Gjellë Gjellë. Pra e shëtë njeri unë nuk i takon ati me e qelë një fjalë për Zotin. Poraj flet gjithë shka Flet gjithë shka Ajo që ka besimtari Tu të të mendje mi ardhë Ata e thojnë hap tazi Dhe kjo është argumentim Dhe dokumentim i fjallës Pengamberit Alehi Salatu Selam Ku ka thonë Pengamberit Alehi Salatu Selam Nuk vjen ke ameti Për para se me ufol për Allahun Hap tazi Me ofendime dhe nënqmime Ata i kjo besimtari Ne ban me urujt dhe u ban Me alarmue dhe me e shtu e preventiven duke e mësu libri në Zotit dhe sunetin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam Kjo sa i përket Allahu gjellë gjellalu gjithashtu të pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Shohi mjarës të cilët nuk e obligojnë ndjekin e pengamberi sallallahu aleyhi sallam nuk e shofin dëtyr me ndjek pengamberi sallallahu aleyhi sallam pa e shofin si vullnetare mirësht me engua dhe Muhammedin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Dhe kjo është mohimi Muhammedit a.s. Sepse mirë është mengu gjithë, qka, gjithë, gjithë kanë shka thot mirë. Mirë për Muhammed e s. nuk është diksaj kategorie. Muhammed e a.s. është shartë kushtë indjekjes së Zotit Gjellet Gjellalu. Pa indjeka ta nuk pranohë është e Zotit të barek e vëtë e ala. Pas ta i shojëmi e degradim në familje. Shohim degradim në moral. Shohim i njerëzis e si. Nuk ju do këtë më zhveshja e keqe Nuk ju do këtë më shthurja e keqe Nuk ju do këtë prishja e familjes e keqe Dhe kretë kjo rrumbullaksohët në emrin Aj, qka do ban Si cili ban qka do Dhe kjo ka mor aqë për masat e vjuse Sa që vetë në zotjetin ku e ka përfundimin Në emër të se qka du unë e baj Se qka du unë e veproj Njeri ju më po e shovë mi duke u qërodit Në emër se kjo është liria e jeme Njeri më po e shovë mi veprat e cilat gërditën Gërditën njerës të meqëm Jo muslimat më slasmi mërë muslimat Edhe njeri menë që a ka pak Gërditët, në veritët Pse nga se nuk është në përputhje me natyru në njeri ju A dhe kretë të që ka i përmendëm Të regojnë se për nga më beri një në salataj sëllem Me shumë urës ka ngrit alarm për kohërat të cilat do të vin ka ngrit alarm për kohërat të cilat do të vin e besimtarët shpesh do të hutohen qësh me e zgjidh problemi qësh me e zgjidh këtë të lashe qësh me e zgjidh që njerëzit mi u këthi zotit dhe mi u këthi rrugës për nga meri sallallahu mirë për prap se prap neve fjala e zotit gjellë gjellalu në kuran në imban shprejsat Në gjadhëri ku ka thënë Allahu gjelë gjelalu Fa men jehdi hilahu felamudhillelah Wa men judlilhu felamudhillelah Ka thënë Allahu të barëke vëtë Atë të që ka udhëzën Allahu Ska kush që e dhe vion Pra a ka mundësi dikush Kër vjen dita Me ju tek me thënë Jo une pëheki ditën për binatën Së ne banë Kështu mundët edhe me të viju të të zumin, atë që ka Allah e vendoshë rrugë drejtë, më mbledhë kretë njërzimi, së ne bajnë ditë në atë, dhe një, një cili është në tarë, u amen ju dhëllil, e Allah atë që ka e lënë në balaletë në humbje, a ka mundësit dikush me ja bo dritë, a ka mundësit dikush me thanë, unë e spudu në atë, pe baj dritë, së ne bajnë, përvecë se kurdojë Allah u gjeli gjelalu vërë. A da në e lusmi Allah, u në gjellonat që Allah Të i ruan muslimarën nga devijimet Të i ruan nga lajthitjet Në ruan nevet, në ruan imanin ton Nga se kapitali Më imar Më i padiskutushëm Më i shenti, më i shtrejti Më i qmushmi është besimin Zotin Gjellonu Po ra ki kapital Po hum ki kapital Po njeri ju falimentojnë këtë kapital Tjerat fitime Janë të kota, nuk i duen asisen Kanë pas njërës kapitalet tjera Që kanë bo duvi asisen A do kjo neve në obligon Mësimin e librit e zotit Mësimin e fjallëve të pengamberi Me sërzitetin më të larë Që ka e këziston Me përgjëtsin më të larë që ka e këziston Për shkak shka të asaj që ka e përmendën Prej devijimit Kemi ngellë të surja e neve Sot jemi me ajetet e fundit Të kësaj suraj e të zotit Gjellë Gjellaluhu Kuala u gjele gjelelu përmendi në filimin e surës, diskutimin rrëth kiametit, diskutimin rrëth zotit, diskutimin rrëth ditës e gjikimit, e kështu më ra. Dhe përmendi se njerëzit do të amorin vesh, pra njerëzit do të amorin vesh e qka është kiameti e qka është ditë a gjikimit, mirë po, ngutja e njerëzve nuk e bën Allahun më ngut, tip se ngut është ajnë ngutët, tip se skisabër ajnë nuk mëngutët, Nuk punon me këta, por punon me, me ata që ka edin ajgjellet gjelalu prej ilmit të, të ti apsolut Andaj e përmendi fillim diskutimin e njërëzë Pasaj përmendi begati që nej ka dhon neve Prej tokës dhe djeli dhe shijut dhe kopshëve dhe të mirave të ndryshme Pasaj përmendi Allahu gjellet gjelalu arin e kja metit Pasaj përmendi Allahu gjellu ala gjajenemin Pasaj përmendi kush hinë gjajenem, kush anë ata njërë që hinë gjajenem Pasë e përmendi Allah u gjellu ala kaderin Ve kulle qejin ahsajnehu kitabe E përmendi kaderin që mësë me mendu dikush se na i kena bo zulum dikujna Pra Allah nuk i ka bo zulum kur kujna Allah e ka shkrujt atë qka e ka dit që ka mundod Dhe e ditëmja nuk është imponim Kur tje e dit që ka mendodh diqka ajo nuk është imponim Kërë di kush e ditë se kam ndodhë dhishka A e nuk është imponim Pa e ditë se kam ndodhë në ketë forë Dhe cilën e ka ditë A ndaj e ka shkrujt Pasaj Allah u gjellohala Kërë përmendi këderin vazhdoj me Me gjennet litë Në të regoj se kushin gjennet Ata janë të devot shmit besimtar Pasaj në të regoj se Qka fitojnë besimtarë në, në gjennet Dhe në fund thë Allah u gjellohala në vazhdim Rabbis semavati Wal ardi Wa ma Shpërblimi i gjenetlive vjen nga Rabbis se ma wati wal ard Zot i qijejve dhe i tokës Pra kjojnë ajeti i tërote shtat I surës e nebe Derin e fundin e surës ajeti katërdejt Tëtë Allahu gjelë gjelalu Rabbis se ma wati wal ard Wa ma bejne huma Zot i qijejve dhe i tokës kan dhën dietarët e muslimanëve qielli dhe toka janë argumenti i cili nuk ka nevojë më esill dhe më pshtill për ekzistencën dhe praninë e Zotit Xhelel Xhelalu pra qielli dhe kjo tokë dhe ndanta dhe me shumë gjallësa argumenton për për Zotin ve Xhelel Xhelalu Nga se s'ka mundë që me egzistu një egzistencë Vetëm se diku që kanë gjerë në egzistencë ata Nga se nga hicis dhe di shkaja Shtoj a kësoj me dalë ka që malë dhe Shtoj a kësoj me dalë ka që malë dhe pri kujohicin Andë Allah u gjelona shpeshe për mend Qijali dhe tokën si, si kriesat të ti Rabbis se ma vati vërë ardhë Zot i qijet dhe, dhe i tokës Dikus të të naho gjohet dina se Allah i ka kriju gjithshka Dhe na, shpeshare kemi përmend këtu Se këtu nuk flasim vërtën për të pranishmit Por flasim edhe për ata të cilët Në për rjetet ndryshme Në për mënyrat ndryshme Televizionit, e gazetes, e përtaleve të ndryshme Ata mundohen këtë teme e bo diskutabile Dhe ne me themi se kjo teme nuk është diskutabile Për argumente, cindra argumentre, milione argumente Ma djetjetarët e elisonetit kanë thanë Besimin Zotin Gjellë Gjellalu është i pa i pa shmangë shën për vetës ti edhe me dash me hek së në hek ti me, me, me provu me hek së në hek s'ki mund si me hek për kitë argumentës që e ka pru Allah u Gjelluala cili është argumentës e ti së në hek për vetës besimin Zot vetja jote ti ti existon ti ki gzime dhe ki idhnime Ti ki lët dhe ki piklime Dhe kur piklo është tu o Zot Dhe së në hekta Ti edhe më stushë o Zot Ki me lip për dikujt ndihm Dhe kjo ndihm e jot jash kërkes Për dikujt që ka maj forë se ti Dhe në formën kur ti kërko në ndihm Për dikujt që ka maj forë se ti Ti vetëm se ju du të ditu Zot I gjellë gjellë lu Andaj dhe Allah u gjelloha Rabbis se ma wati val ardhë Zotit qiejve dhe i tokës Qielli vet argumenton për Zotin Gjellë Gjellalu Toka vet argumenton për Zotin Gjellë Gjellalu Nasi njerës argumentojn për Zotin Gjellë Vala Kryesat tjerë argumentojn për Zotin Gjellë Vala Madi Allahu Gjellala tha vë fi emfusikum Vet në kryimin e juve Ka argument për Zotin Gjellë Gjellalu Vet formësimi Allahu Gjellë Gjellalu E kryoj syrin Me një lang të caktuar I cili i ban dobi syrit Dhe nuk e len muafrua infektimi aty E ban i veshin me dëgju Dhe ja vendosi një lang të caktuar Dhe një gjenje të caktuar Dhe një form të caktuar që musë mu dëmtuhe Pra di diku, tifle Dhe ka mund tifle Me një ven ku ka mi miliona insekte të cilat Përbojnë aton vedveti helme Por Allah i ka caktuar Organeve tua Një mërojtës të cilën s'ka mund qi mu avrua Allah u gjelën e boni syrin Me një loj langi Cili nuk është langi gjuës Ti ngojën ta në e kini lang të amël Se mu paskon i krypt Së në habuk Me paskon langi gjuës I gojës i krypt së në habuk Mirë po kjo nuk është njët me syrin dhe veshin Pse se ti nga veshin nuk ushqejësh Dhe kitë këpë presizitet i lartë qëka e ba njëri unë me kuptua se kjo është krimi për sosur i Zotit Gjell Gjellalu rabbi se ma avati zotit qi edhe dhe i tokës andaj Allahu mohu si ti qujti zulum qar ata qka e mohu i Zotit në qujti zulum qar për cilat arqyje nga se kitë të fakte ti zulum qar të shumë konë për mi mohu të shumë konë rebel për mi mohu andaj thallahu gjellula rabbi se ma avati oma bejne hu ma zotit qi edhe dhe i tokës dhe qakanë me së tëre kretë janë zoti gjele gjele lëvu dhe njeri ju si kur të orvatët me e diskutu këte mba të azop kur orvatët me e diskutu bë të azop pse nga se është diskutimi aso është ka e praniqme për qejmë si kur njerëzit të në gjernin si tezë, diskutim hajde po diskutojna a jemi një Në shkupa jo A jemi në shkupa jo Do t'ishte tem azapi Do t'ishte tem azapi Dushmi tërturu, qishme t'bind Qishme t'bind i kanë Në shkup jena A duhet mi anis pi pi shumë Pin zero Ekshë së me rad Andaj djetarët e konstatuan Se diskutimi për Zotin është i ksaj kategorie I diskutimi të gjerave të pranishme A i nuk mungon që me diskutua, gjelle gjelalu hu. Pas e dhe Allahu të bareke vë tjala, Arrahmani, la jam likune minhu khitaba. Allahu gjelua tha, Arrahman. Këtu e pruni, Allahu gjelua tha në cilësi të ti, Rahman. Pra e përmeni në cilësi në parë, Zot. Dhe Zot, të na i thojna Zot. Ndësa në gjurë në Rabë, i thojnë Rabë. Në i thojnë Rabë. Andaj thu, Subhana Rabi Al-A'la. Subhana Rabbi El Adhim Arab, në gjunë Arabe qka i bja Rab nga se Kurani ka zbrit në domethanje të cilat i përmbajn fjallë dhe gjusë Arabe anajna Kurani e kena qfar? e kena pjes për bërsët i badetit namazin e bojnë me Kurani anaj themi Subhana Rabbi El Aala themi Alhamdulillah i Rabbi El Aalemin dhe ki këtë të qfar argumentojnë Argumentojnë se na i badetin Zotit ja bojmi me arabisht Qka do me than rab Rab do me than A i cili e ban tërbije di kan Ju rab bi Do me than kujdeset Dhe erun Dhe ja jep atë qka ashtë nevojshme Kjo rab Pra neve kur thomi Zotit o Zot Qysh i bje Zot Qysh i bje Zot I bjen a i cili ta jep Atë qa ki nevoj dhe na i ka than krejtë që kena nevoj, në e ka dhanë. Allahu Gjellë ka përdenë në Kur'an që në e ka dhanë krejtë që kena pas nevoj. Pastaj, në e ka dhanë në dozën e tërbijës, qila doza e tërbijës, tërbijë do me dhanë, me të adhanë një send në kohën e duhur. Por shembul, Allahu Gjellë nuk i jepë mjes mish, po i jepë qumsht. Me dhanë dikush, pa ma i mirës se misha, nuk e forcon mishi ma shum Se sa qumshti, po, po koha e duhur është qumshti Andaj kësa i thëjnë në gjunë, a rabet të rëvije E a i cili banë këtë punë i thëjnë rab Andaj i thëjnë edhe zotë i shpijës Rab, se a i është kujtëstar i cili e menajon me, me urësin e duhur Andaj zotë i unë gjele gjelelu Na jepë kitë gjëra që ka na duhur Por jo për një herë, se na bojnë dam Na jepë kadal-kadale Dhe a i cili nuk e kuptonë urësien Dhe nuk është i ban Tho të të në pedu mi njëherë E mi njëherë të mandam Duhet ma vonë Andaj shiko prindi i cili mundot me potërbije E vladin e ti A ja jep ketë për njëherë? Jo ja jep kadal kadal Sepse nga dalsia dhe gradualiteti është urtsia Andaj e një rabë Qaj bje A i cili të jep kretë Në kohën e duhur Kretë që ka duhet të jepë Në kohën e duhur Në masën e duhur Në masën e duhur Andë e kjo është rab Në këtë rast kër e ka përmendë Allahu gjellohet e rab E ka përmendë edhe rahman Se për shtatët rahmani Me kujdestarin Ai cilë jo i mëshirëqëm Ti e pësendet ka dal Ai cilë nukoj mëshirëqëm Ti e pësendet ka dal Por ti dëmtojsh ashtë Adë e zotë i jo në gjellohet gjellohet Për atë të cilët Nuk e kuptojnë ndarën e rësku të zotit ha dikush përshemë më thot po mi rogjot do janë të mor haram janë të umitën të pop pare pasurit, palitëshme kështu me rap ata të cilët refuzojnë me morë rësku në Allahot në emrën e zotit rap, në emrët zotit në emrët ligjit të zotit gjele gjelelu ata së në shiojnë pas taj rahmanin s'ka mundësi nërsa Allah e kalan ketë mundësi a do të më ushqie Çi shtej këti? Po ushtyj u. Marrë, por sikimi e bau kejren. Kimia bau sherrin se ti nuk e di çish duhet me ushqye, nuk e di sa duhet me morr. Andaj zvitja Allahu xhelala sheriat, ligj. Çka o haram, zguxon. Çka e ndaluam, zguxon. Po unë e kam dëshir, zguxon, është ndaluar. Andaj rabbi semawati wal ard, çu jibia maafor me djuhën ton, ai i cili është kujdestari i Kujdes. Kujdes zoti i Onjë Rahman". Ra, i Llohala për kriesat e tij. Pasaj ka dhënë Ar-Rahmani, Rahman. O zoti i Onjë i Llohala për emra whaka Rahman. Ar-Rahman do më dhan Mushir. Mushirues. Mirpo zoti i Onjë i Llohala i ka, mëshir, po, ka përmend dy emra të cilat i burojn apo i kthen Rahmanit, Mushirës. E ka përmend Rahman el-Rahim. Dhe këto dalojnë Rahman, Rahim dalojnë Rahman është qenja e Zotit Sikur Allah edhe Rahman është njët Andaj tha Allahu Gjellar Gjellaruhu në Kur'an Kull u di'u Allahe, a u di'u Rahman Thuaj, lutënë Allahun Pra, ja Allah, o Allah A u di'u Rahman Apo lutënë o Rahman Në kuptimin se emi Rahman I përket qenjë së ti O qenja e ti quët Rahman Andaj Allahu gjellivali në Kur'an Kër e ka përmen qenjën e ti ka than Errahmanu alel arshis të wa Rahmani në arsh që ndron Bi arshin e ti që që që të konë ati gjellë gjellali hu Andaj emr Rahman që që bje qenjën e ti Errahim Errahim është cilsi e ti Emur i ti Vepër e ti Pra Zotë i unë gjellet gjellet është i mëshirë shëmë në vetë veti Dhe e mëshiron ka doje Andaj Allah u gjellet në këri ka përmend Besimtarët në Kur'an e ka përmend Rahim Dhe kër e ka përmend vetën ka thon Rahman Qëshibje kjo? Aj kër e përmend vetën Thot jam Rahman Gjitha rastet Nërsa kërë me mëshiru di kanë ka dhanu e kene bilminin e rahime dhe ajnë ndaj besimtarve pra përja shto pa besimtarët ndaj besimtarve është rahim pa lu ke meriton në zdo kush mëshirën e tina lu ke meriton që shme kuptu këta një njeri është bujarë është fisnik dhe gjithë mund kur pysi njerëzit qëfar njeri aja është bujarë bujarë është është fisnik pra qenje e ti, cilësi e ti është bujarë A ju jep krejtve? Jo Dikushtot pasi, bjeko kontradikt, jo Si jep ati që ka se meriton Pro, jo qdo bujar, i jep krejtve Jo qdo fisnik, është fisnik me krejt Për qëfar arsye? Se nuk e meritonaj Nuk e meritonaj me qenë fisnik me dikan Andaj zoti ju në gjeluala është rahmanve dhe veti Por jo të gjithë dhe meritojnë mëshirën e tina Andaj Allah u gjeluala kër e përmenjë dhe vetën Kjo e regullë në Kur'an Kreet ai tet, ku e përmend Allahu Rahman, fol për veti. Ku e përmend Rahim, fol kanë kanë mëshirue. Ne këto dallojnë, dhe këto dallojnë, kush do me me me me porciell, leximin e Kuranit me vëmendje e gjện këta. Pasa ka than Allahu xhallahu ala, la yamlikuuna minhu khitabah. Ata nuk kanë mundsi me fol qarshati as një fjalë. Dite në gjykimit, Allahu Gjeli Gjelalu thot, lajëm likune min hu khitabe. Ska në mundësi mi folë Allahu Gjeli Gjelalu. Pro, dite në gjykimit, as kush nuk fletë. Pasaj, Allahu dhe të boj një përjashtim në jetin tjetër, kush fletë. Por në sens, në dite në gjykimit, ska mundësi as një kries me folë. Hiqë, përveç kujtë jep leje zoti që të dasho mja jetin tjetër. Dhe kjo është ala, alarmante, Do është serioze Se njerëzit sot flasin Shkati kujtojt Por se për nga meri sallallahu alesallem Thane hadith Inel abdelejul ki kelimetën një, një njeri e gjun një, fjall, një fjalli Jehu i biha Finë nëri se bëi në kharife Futët me atë fjalli Me atë fjall Me atë ligërim që e ka than Me atë bise që e ka ba 7-10 vjeshta 70 vite në zjarë Për qëfar arsye Për shkak se nuk e ka kushtu Ha, nuk e ka ranu Fjallën, a du të me fola jo A i përket kësha i me thana jo E kështu me rad Andaj, pe nga mberi jo në salada e qëllem Një pjesë të madhët ligërimit Të tia ka kushtu kujna Anënëcis të fjallës Kujdes Endite në gjikimin drot ma veti Skatje me than Unë jam gazetar veti qka duk Unë jam, unë jam i lirë veti që ka du Ska, pse nga së është dit e logaris Dit e logaris Andaj edhe u gjithë dhe lejem likune minhukhitabe A dit ska me folë kërkush Ska mundësi me folë kërkush Dhe kuptoj njërë, kërkush që këtë thotë kërkuit thot, më së folë E kupton nga gjendja E kupton nga gjendja Pra atmosfera e dite së gjikimit Jep me kuptu vetë qenja Së folë kërkush këtu Por shka këserëzitetit lartë Dhe si në lepan Allahu gjelë e gjelalu Pasaj thë të Allahu te barek e vëtë të ala Jëvë me jaku mu rruhu Wal melaiketu soffe Thëtë Allahu gjelë atë ditën Pro kjo ditë Kër Allahu jem ledhe këtë krijesat Për të gjikua Jaku mu rruhu Wal melaiket Atë dit ngritët melatja E cila e kojimin rruh o ruh do më dhan shpirt në një kuptim desa dietar kanë dhan meleku më i madh çka ekziston meleku më i madh çka ekziston dhe shumica komentatorëve janë të mendimi se ruh oj jebraili alayhi salatu wasalam po pra, jebriil alayhi salatu wasalam o shkëmelat të cila ngritët e para ditën e gjykimit Jo me jë kumur ruhu Ditën kër ngritet me leku mëj madha është Gjibrili Ka thonë bëj nga meri sallallahu alim sallem E kam pa Gjibrili në dyher Në surën e ti, në pamin e ti Nga se Gjibrili e bjeshpalli Gjibrili e kam pa dyher Ra ejtu e kam pa në surën e ti I kishtë të gjëshin flatra E mbulon të univerzim ai si ka mbulu komplet kët univers që e ka krijuallahu xhelel Gjell xhelalu, kjo është meleku më i madh të cilën si e ka krijuallahu te bareke we te ala. Pastaj thotë wal malaika dhe melekat tërë. Pra ngritet Xhibrili i pari dhe krijt veprojnë sipas tij. Allahu i jep urdhër Xhibrilit apo Xhebrailit në qira'at tjetër, e cila është e një njohur te njerëzit dhe pastaj me Veprim të gjibrillit veprojnë kretë me lachet Lajet e kellemune Thetë Allah u gjelola Kur kush nuk fol Pra veprojnë rënditën As kush nuk fol është ditë e madhe është ditë e madhe dita e gjikimit është ditë e madhe dita logariz Allah u gjelola kërre ka parmen dita e gjikimit Ka thonë për shumitës e njerëzve Dhe shumitës e njerëzve nga dita e gjikimit Janë nga fila Aflasi njerëz për dita e gjikimit që tas mas gjumaj e kërkush nuk folë për ditën e gjikimit ndërsa sapi njerëzve shkojnë për në ditën e gjikimit për dit për dit a ka di kush a ka di kush që se ka përcel dhe një familjar ka di kush që se ka përcel dhe një familjar është absurditet në zve pas përcel di kan andë e Allah u gjelluale e madhënon ditën e gjikimit pse e madhënon se njëri du të mu përgadit për atë dit tha laje të kelle munë Kur kush nuk fol Illa men edhin e lehur rahmanu Për dhe që ati që ka jep leje rahmani Pra nuk flet as kush Pos ati cili Allahu jep leje Fol Va kale sawaba Dhe me një shartë tjetër I jep Allahu leje me fol Qa me fol Va kale sawaba Dhe e flet të vërtejten E flet të vërtejten Kanë dhënë djetarët, kush flet, flasin me leket, duke i rëndit njerëzit, duke i thirë njerëzit, duke ju të regu njerëzit se tani ka me fillu logaria. Flet Muhammedi sallallahu alaihe sellem, flasin pengambarët, pra flasin njerëzit të cilët të zoti gjelle gjeleluhu kanë autoritet, pra Allah ju ka dhe autoritet, Dhe ju jep leje me fol Dhe ata nuk flasin fjall t'kota Ata s'kan folet në këtë dunja fjall t'kota Edhe atje nuk flasin fjall t'kota Pas e dhëtë Allah u te bare kjo e te ala Dhali ke ljomul haq Që kjo dita e vërtet Pra vet dita gjikimi të ka emrin haq Dhali ke ljomul haq Kjo është dita e vërtet E vërtet, pralë muslimani nuk guzon me dyshu në ditën e gjikimit Asa grimca e lëkundjes Fare Nga se dyshimi në ditën e gjikimit Ja bje një grumbull të lashe Lëkundja në ditën e gjikimit Ja bje një grumbull të dëvijimit Pak me dyshu në ditë gjikimit I vinë një grumbull i të lasheve Cilat janë të lashet Cilat janë të lashet e dëvijimit Dishimi ditën e gjikimi është mos përcaktimi në rrugën e drejt këtu Pak me dishu Kjo reflekton në mos përcaktim Drugës drejt Së mund është më drejtue Vetëm kur të vjen djakini Bindja në ditën e gjikimit Njëri ju përcaktuar Ja se ka me dhonë logari Për para Allahu te barek e vëtjala Andaj tha Allahu gjelë gjelalu Dhe li ke ljomul haq Kjo është dita e haqut Të gjithë neve du të përka ditë për këtë ditë Ditë e madhe E Allahu të vareke vë tjala Fëmën shë e tëkhe dhe Ila rabbi hi me abe Të dhe Allahu gjellë gjellalu hu Dhe shë shikoni të një këtu Par Par asë me përmenë banor të gjelletit Që ka tha Allahu gjellu ala Vë kullë shëjnë ahsajnahu kitab Zdo sënë dhe kemi shkrujt në liber Këtërri Këtu tha Fëmën shë e tëkhe dhe Ila rabbi hi me abe Dhe kush rrugës Allahu xhelal jalal u më pendim. Por a vjen desh qaderi me mundësinë e njeriu të por të u kthyrë rrugës Zotit? Jo. Jo, se njeriu e din në vetvetën e tij lirin e veprimit të tij. Dhe kur dikush sot për bajnë vepër e disa të bë me vullnet, dhe tjetri kur e bajnë vepër tjetër e di ç'të bë me vullnet. Ai cili vjen xhami e din ç'ka or me vullnet të lirë, dhe ai cili s'ka or dhe di ç'ka or me vullnet të lirë. Dhe me vete që ka arë në gjami Pse ke arë, thot se e di që e oblikim Ku marë me dëshirën time Dhe me vete që ka s'ka arë, mi dham Pse s'ke arë, thot s'ku marë me dëshirën time Andesh ka tha Allahu gjellu ala Pas je shpegoj ditën e gjikimit Fëmën shëa e I tëkha dhe I la rabbi hi me ebe Kusht do Për allo i kalon njërzit të lir Na jetë jetër ka tha Allahu gjellu ala Fëmën shëa e fel juqmin Vëmën shëa e fel jekfur Kus Andaj Allah u gjellu ala e ka pormen këtu qëfarë, këthimin. E kur neves këthejhemi, e kur neves këthejhemi, kujtët jalojnë fajnë ditën e në gjikimit. Nëse në nukëthejmi, këtë du një, a, a e shiojmë lirin e vëprimit. E shiojmë lirin e dhe prave tona. Kujtët jenë mjalojnë fajnë ditën e në gjikimit. Nëse në mundëson Zoti Gjellet Gjellet me harë të ajetët, e grinjjes e banorëve të Xhenemit dhe fajsimit të njëri tjetrit kuja llovojn ata njeriu do të mundohet me a lën fajin gjithkuina nga se njeriu keni pa dalën këtu dunjo ku keni pa dalën këtu dunjo ma ufut në burg me hak apo pahak, pa hak po ja llovojn diku tjetër se le o se thot po e kumbo po punën ama se kum pas po kështu e ashtu Ose do të filonim ka xhit. Ose do të shokti ku mbazë këtu. Ama pa jalan vajne dhe diku tjetër s'ka mundsi. Andaj Allahu xhelalu dhe qe tregun Kur'an se banorët e xhenemit do të grindën kush i ka fajet që kanë ardhur këtu. E Allahu xhelalu ona po na tëreq vamenia për kë dhyngjo. Fa man sha'a tatkhadh. Kushdo që le të marrë rrugën ka zoti ve xhelalu. Andaj ti shfryzojmë këtë frymarrje. Këtë ditë që nuk e ka mundzu zoti on xhelalu kur kush nuk e din. Gajbi në Zotë i Gjellë Gjellalu Por sa jemi duke frimu Kemi mundësimi u këthi Allahu të barek i vëtala Serios E nëse na nuk i këthemi Kuj dush leja fajn Nuk bandobi Andaj Allahu Gjelluar në surën tur Kure përmendi hirje në banorë dhe zjarën zjarë Shka tha Is miru au latës miru Se wa unë al alejkun Kjo shumë seriosë Kushe marvesh Tha Allah u gjelole për banër të zgjarit Si doni, bani sabër Si doni, mëzbani sabër Nisoj e kini Se ju si mëzbani sabër, nësë kena me ndru këtë pun Andaj kjo pun serioze Kjo nuk mirët për ajgare Këthimi ka zoti Drejtimi ka zoti Kryirja e detyrave të zotit Sa so ajgare O shë serioze Andë Allahu Gjelluala të fëmën shëa e tëkha dhe ira rabbihi me ebe Kushtë dëshiron leta merë rrugën nga Zotive Gjellë Gjellalu Pasaj ajeti fundit i kësaj surjet begat shme Tha Allahu Gjelluala Inë ndërnëkum adhëben qaribe Ne vërtet ua kemi tërheqë vërejtjen për një azab të afërt Allahu Gjellë Gjellalu i ka zëmërit një qëjnë e katër mëtsurë disat gjata deri në 126 ajete, e disat shkurta deri në 3 ajete. Vetëm e vetëm njërzit mi u këthi Zotit Gjelle Gjelalu. Ka që për nga mber i cili ka qeni përsosur në moralin e ti, në familin e ti, në ndërtimin e ti fizik, ka qeni njëri ju mëj lartë të si në ka po njërzimi, e ka po për nga mber të njërzimit, që njërzit me qenë harmonik kërën jekin atale i salatëve selam, dhe e ka drejtu njërzimin nga rruga e vërtetë, Dhe këtë këto argumentet Zoti Gjele Gjelalu e plëtsojnë Inna endërnekum adheben karibë Ne U kemi tregu juve Nëse zdrajtojni Adheben karibë një azop I afort Cili është azopi afort Ka dhënë djetarët azopi afort është cila Azopin vdekje Ka se njëriju me përfundimin e ti Përfundon Së këthejet kurmo Dhe disa ka në dhënë Këja me ti në gjenem është i afort për Zotin Gjeli Gjelalu A në në një jetë tjetër ka thënë Allahu te bareke vë te ala E te emruullahi felatës te agjilu Urdi Allahu të, të, të Allah, ka ardhë, mos e ngutni Nga se ta Allahu qështet janë kryjora Allahu e dinë ku shkon në gjenem dhe ku shkon në gjenem Adhaj, ngut jash prej neve, jo prej ti Gjeli Gjelalu Adhaj, tha Allahu Gjeluala, inna endhernekum Adhebën Karibe Na ua kemi të rrhetju e vërhetjen Për një azab të afërt Nërsa Bdullajmin Mesudi ka than I afërt në gjuën arabe i bjen Gjdo sentë qka vjen Edhe nëse është pas, pas mija viteve Pra arabe i thojnë di shka afër Qka ka me ndodh Edhe nëse ndodh pas 500 vjetve Pse se ajo qka ndodh është afër Edhe nëse ndodh pas shumë viteve Nga se kur të vjene me ndohët, do këtë a, fërshumë. Sikur që ti, kër i ki pa 10 vjetë, mi ba 30 të ka dukë shumë larkë. Ta është duket sikur nuk, nuk më nësh me e komentu sa shpetë ka ardhë kjo. Ja. Dhe a i cili ka, sot i ka 30 vjetë, mi a përmenjë të dhejë që dhëtë pa lëkuat të dhejë që dhëtë, zvjenë kur. Por shkove ta që ka i ka të dhejë, thotë, jo, jo, shumë gatë janë. Anda i në ndërnë, adhemën, karibën, Tha Allahu Gjelluala, jo me janë dhurru lmerë u ma këtë dhe me t'jede Ditën kur njeri ju e shef, qka i kanë bopë dur të veta Këlejtë pun t'ja ka po dhura vetë, që ka po t'i ku qëtër Va ja kullu l-kafiru, ja lejteni këntu t'u rabë Dhe mohusi dhe kafiri thot, oj miri unë t'i shakon dhe Hiqë mështë kisha egzistuë Dhe kjo është për shkak të ashpërsisë të azapit që ka shef. E pranon mos më ekzistoju hiç. Vetëm vetëm mos më injo në zgjarrën e Zotit Gjallë, Gjallë çelalu, kjo është ajeti i fundit i surrës Nabe. Në ato do të vazhdojna me leinën e Zotit Xhelelal u më shpjegua ajetet Allahu te bareke o tallat se atvin në surat e tjera e lutem Allahun që Allahu të na mundson me kuptu fjalën e Zotit me kuptu fjalën e pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sellem me më mishrua në trupat ton me më mishrua në shpirtat ton me futa ata në zemrat tona dhe me manifestu me veprat tona e lutem Allahun dhe Allahu që Zoti o te bareke o tallat na mundson me punu vepra të mira deri në frymën e fundit dhe na mundson Allahu xhelelal me largu veprave të liga deri në frymën e fundit